「なんでこんなことがあったのか」<音楽> Itakapukuja nusure ya mwenyezi mungu na ushindi. Waraaitan nasa yadakuluna fi dini Allahi afwaja. Na ukaona watu wanaingia katika dini ya mwenyezi mungu kwa makundi. Fasabih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana tawaba. Zitakase sifa za mula wako mlezi na umombe msamaha. アキカイエンディアネポケアトバ a l o h o k b a r o b a a h o k a r l a h o k b a r l a o k b a r l a h o k a r l a h o k b a r l a o k b a r l a s u r a TUNNASR, IMEJERIMKA MADINA.SURAHI, i m m a k a m t u m e w a m n y e z i m u n g u s a l l a h a l h a s a l l a m Ukijia msaada wa mwenyezi mungu na ushindi na hakaona watu waneingia katika dini ya mwenyezi mungu kwa makundi kwa kutuwa mambo yake na kutukuka ninolake na kumkamilishia mwenyezi mungu. Basi ya mtakase mula wakimlezi kwa kumsifu na mtakase na kila lisilo muelekea na ammombe msamaha kwa nafsi yake na kwa waumini kwa sababu hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba za wajawake na anasamehe makosa. Ikithibiti nusura ya mwenyezi mungu na ushindi kwa ko na kwa umini Na ukawauna watu wanaingia katika dini ya mwenyezi mungu makundi kwa makundi Basi mshukuru mwena wako mlezi na sabia Mtakase kwa sifazake na mtakia kusamehe wewe na umawako Kwa ni hakika yeye ni mwingi wa kupokea toba za wajawake Maoni ya watana mungu ya surati nasoro Surahi tukufu inashiria kugumboka kwamka na sababu khasa ili upeleke ya kugumboka mka ni makureishi walipofungia mkataba wa amani wahudai bia wakuwashambulia kadi la yachuza ambao walikuwa na masikilizano namtuu me sallallahu alaihi wasallama nawaka wasaidia bani bakri katika hayo yalipo troke hayo tuu me akau na walio yafanya makureishi kufungia mapatano. Imembidi ende kuigombwa maka Basi haka kusanya jeshila nguvu lenyo pigia laji elfu kumi Hakeenda mwezu wa ramathani katika mwaka wanane wa hijra Yani disemba mwaka miasita thalathini bikie Haka wazuhia watu wake wasipigiane ina wakilazimishwa Na mwenyezi mungu halipenda ingie na bina jeshila ke maka bila ya vita Na kwa hivi akapata ushindi mkubwa kabisa katika tarihi ya witu wa kislamu bila ya vita. Na mwenyezi mungu akamwezesha kusimamisha dola ya kwanza duniani bila ya vita na bila kumogwe damu. Na huo ugombozi wa maka ulikuwa na athari za kufikia mbali kwa pande za dini na siyasa kwani ilikuwa ni kumopagani kuwabudu masanamu katika ngome ya kikubwa. Kwa kufunjwa masanamu yaliosimamisho katika Al-Kaba Na yaka onolewa mapicha na masanamu yalio kuemo Na kwa kuingia maka kwenye boma la wislamu Nabi sallallahu alayhi wa sallama Haliweza kuzishinda kabila zote zilizobakia katika figiazi Ambazo zilizokuwa zinakani za kijahilia Kama hawazani na thakifu 私たちは、この世代の人たちにおしいたした。私たちは、私たちの人たちのために、私たちのために、私たちのたに、私たのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私のために、私私のた e に、a た i のために、